Бо не дуже весело народжуватися взимку, хоч би тому, що взимку, як на мене, взагалі не хочеться кудись назовні вилазити, тим більш із такого теплого місця, тим більш голим. Міжсезоння також не додає тепла. Весна схожа на осінь, осінь на початок зими. Початок зими може радувати тільки тих, хто шаленіє від зимових свят, ну і пінгвінів з моржами. Ей, тільки зимові, восеневі та весняні люди без образ, добре? Звісно, у літньому народженні можуть бути й мінуси. От, наприклад, не всі друзі можуть потрапити до тебе в гості. Літо – пора відпусток та канікул. Тому вважаю тобі двічі повезло, якщо ти народився 17 червня на початку літа, як я. Якщо в тебе так розпочалося життя – Доля глянула на тебе і буде пильнувати. Так, та сама доля, як хрещена мати, може дати тобі пару-трійку тусанів, але вона має на це право. Без тусанів не цікаво жити. Без тусанів може жити людяник, а не людина. Може, це і справжнє життя, але людяника швидко зжирають. Коли ти читаєш та дивишся фільми, і переносиш на себе образи героїв, то ти схожий на мене. От, наприклад, у бажанні стати таким, як полковник Павло Павлович Знаменський із відомого радянського серіалу «Слідство ведуть знатоки». Підштовхнуло мене до вивчення юриспруденції, про що я поки що не пожалкувала. В нашій країні кожному не забракувало бути трохи юристом, бо дуже багато шахраїв навколо. І ти мусиш знати, як з ними усіма впоратися або самому стати вправним шахраєм. Я тобі цього не говорила, окей? І взагалі, диплом – дуже корисна штука. бігме. Тим більш диплом такого класного вузу, як Національний університет імені Тараса Шевченка. Це моя, можна сказати, мати на ім'я Альма. Якщо тобі подобається життя, це добре. Якщо ти не у захваті від життя, це теж непогано. Чому? Тому що ти не байдужий до життя, а це головне. Байдужість не дасть тобі помітити основного. Що основне? Кохати і бути коханим. Працювати так, щоб було цікаво не тільки тобі. Хоча якщо ти працюєш так, що цікаво тільки тобі, це теж непогано. Це значить, що ти письменник, наприклад. Я люблю життя, тому що вмію знаходити смішне в будь-яких, навіть гедотних ситуаціях. Усьому можна віднайти щось смішне. Можеш мені повірити, як людині, котра зазнала втрат, операцій, смертей та розлучень, стрий три від перечок, образ і всього такого іншого. Несмачно? А вже що? Але якщо хоча б один раз на місяць ти виходиш з дому, вдихаєш залишки кисню, посміхаєшся і починаєш щось наспівувати, в тебе все добре. Я можу теревеніти про себе нескінченно, тому що про себе завжди є що сказати. Ще більше я можу приткувати про когось, бо про когось набагато цікавіше говорити. Але по-перше, я не переконана, що всі в світі шаленітимуть від отриманих про мене знань. По-друге, мені більше подобається чути інших. А по-третє, якщо я буду деревенити нон-стоп, то хто ж буде писати всю цю карколомну прекрасну мечню? Отож, ну, бувайте. Кінець озвученої книги читала Світлана Дмитренко. Київ, 2005 рік.